Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah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 Fakad faza fuzan agung. Ama bade. Fain asyuk al hadith kitab Allah, wa khair al hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wshar al amar muhdasatuh. Fain kala muhdasat bid'ah, wala bid'ah zallalah, wala اخواني في الدين معاشره المسلمين رحمني ورحمهكم الله kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari hadis arba'in an-nawawiyah <tuh> Kita lanjutkan penjelasan As-Syeikh Saleh al Fauzan, Hafidhahullah Ta'ala Katab liyaw Qala Subhanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Ya ibadi Law anna awalakum Wa akhirakum Wahai hamba hambakum Seandainya orang pertama dari kalian dan yang terakhir. Pertama sampai terakhir. Ya'ni makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Hingga hari kiamat. Law anna awalakum wa akhirakum. Wa insakum. Wa insakum wahum banu Adam. Mereka adalah bani Adam, manusia. Manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat. Wa jinnakum. Dan jin di antara kalian. Alam yang kedua. Kaum jin. Adalah alam. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat mereka. Oleh karena itu mereka disebut atau dinamakan al-jin. Dari al-ijtinan. Wahuwa al-ikhtifa. Tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya Melihat kalian Dari sisi yang kalian tidak melihat mereka Maka mereka kaum jin Ada Hidup bersama kita Di antara mereka ada yang mukmin, Ada yang kafir Di antara mereka ada yang taat Ada yang maksiat ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti Bani Adam. Namun mereka adalah satu alam dari alam gaib yang kita tidak melihat mereka. <tuh> Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia. Kanu ala atsqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka berada pada hati yang paling bertakwa. Dari salah seorang di antara kalian. Kalau seandainya mereka seluruhnya salihin. manusia dan jin pertama sampai terakhir sampai hari kiamat mereka seluruhnya saleh baik tidak melakukan kesalahan apapun mazadadli kafimul keshiyaa maka Allah katakan hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun kekuasaanku sedikit pun tidak menambahkannya karena Allah jalla wa tidak bermanfaat baginya ketaatan orang-orang yang taat karena Allah subhanahu wa taala maha tidak butuh. Kekuasaan dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang sempurna. Tidak menambahnya ketaatan orang-orang yang taat. Kemudian sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari Qalbi rajulin wa ahidim minkum Seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin maupun manusia Mereka berada pada hati yang paling pendosa Lau kafaran nasu jamian Kalau seandainya seluruh manusia kafir Ya dan Maka kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Tidak akan berkurang karena sebab kekufuran seluruh makhluknya. Mereka sama sekali tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Oleh kerana itu Allah jalla wa berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8 Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a Fa inna Allah la ghaniyun Hamid dan Musa berkata Bila kalian kufur dan seluruh yang ada di bumi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Mahakaya lagi Mahaterpuji. فلا يغتر الإنسان بعمله وطاعته. Maka janganlah seorang insan tertipu dengan amalannya. Dan ketaatannya. Jangan terpedaya dengan amalan dan ketaatannya. Dan merasa punya jasa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-17. Qul. La tamunnu alaiya islamakum Balillahu yamunnu alaiikum anhadakum lil imani inkuntum sadiqin Katakanlah Janganlah kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian Katakan wahai Muhammad Kepada mereka Jangan kalian merasa punya jasa kepadaku atas keislaman kalian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi karunia kepada kalian ketika ia menunjuki kalian kepada iman. Bila kalian benar-benar orang yang jujur. Maka karunia itu milik Allah subhanahu wa ta'ala karunia itu datangnya dari Allah. Ikhwani fi din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa hayyamba hambakum Kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir sampai terakhir jin maupun manusia mereka berdiri di satu tempat Kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul, jin maupun manusia dari pertama sampai terakhir, mereka berada di satu tempat. Setiap dari mereka, masing-masing dari mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatnya, menyampaikan kebutuhannya. wahai hamba-hambaku. "Kalau seandainya kamu dan akhir kamu dan manusia dan jin kamu berkumpul di satu lembah. Maka tanyakanlah kepadaku apa yang kamu minta kepadaku." "Maka aku berikan kepada setiap Aku beri masing-masing dari permintaannya ma naqasa dhalika mimma indī yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku kata syekh hafizahullahu ta'ala waraa ah, li anna yamīna allāhi malā yghidhuhā ya nafaqah Sahahu l-laili hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Karena tangan kanan Allah penuh dengan karunia tidak menguranginya nafkah apapun yang ia berikan Senantiasa mengucurkan karunianya malam dan siang. Nafkah barakallahu fikum. Karunia yang Allah kucurkan kepada seluruh makhluknya. Siang dan malam. Tidak mengurangi karunia dan perbendaharaan harta. Yang ada di tangan Allah Jalla Alaihi Subhanah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Al Munafiqun ayat yang ketujuh: "Wali Allahi khazainu s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- Maka tidak berkurang perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan infak yang ia berikan, karunia yang ia curahkan selamanya Makhluk yang berinfak, hartanya akan berkurang Akan berkurang apa yang ada di sisinya Adapun Allah Jalaluh Aala, maka Ia memberi karunia, memberi nafkah atas seluruh makhluknya. Namun yang demikian itu tidak mengurangi sedikit per, pun perbendaharaan harta yang ada di sisi Allah. لَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ الْغَنِيُّ الْمُتَلَقِّ أو الْغِنَى الْمُتَلَقِّ Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang maha kaya dengan sifat kaya yang maha sempurna. Maka kata Syeikh Hafidzah Taala Allah katakan, "Faaqtaytukul insanin mas'alatahu. Aku beri setiap orang permintaannya adalah keratisa ilin dengan begitu banyaknya yang meminta. Jin, manusia Dari pertama sampai terakhir Masing-masing dari mereka punya permintaan khusus Allah berikan masing-masingnya Maka ini barakallahu fikum Tidak mengurangi perbendaharaan harta Yang ada di sisi Allah Maka ini menunjukkan, menunjukkan tentang maha kayanya Allah dan menunjukkan tentang derma Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk. Mereka mencari nafkah dari rizki Allah. Namun tidak berkurang apa yang ada di sisinya. Kemudian kata syaykh. Mereka berdiri sa'idin wahidin wahid, tempat fa sa'aluni al kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhan-kebutuhan mereka yang bermacam-macam yang berbeda-beda fa aqta kull insanin mas'alatah Allah berikan setiap orang permintaannya lam yu'assir zalika 'ala ma indallahi binnaqs hada yadullu 'ala kamali ghinaahu subhanahu ta'ala tidak memberi pengaruh hal itu tidak memberi pengaruh sedikit pun Bahwa akan berkurang apa yang ada di sisi Allah, tidak. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan maha kayaNya Allah. Sumpah alafiqatamihadihil kalimatilalauzimah. Kemudian Allah mengatakan pada penutup kalimat-kalimat yang agung ini. Ya ibadi innama hiya a'malakum atau a'malukum uhsyiha lakum thumma uwaffikum iyaha wahai hamba hamba Hanya-sanya inilah amalan kalian. Aku hitung untuk kalian. Thumma uffikum iyahha kemudian aku cukupkan. Ailai salakum illa amalukum. Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian. yang kamu kerjakan dari kebaikan atau keburukan Tidak ada untuk kalian kecuali amalan kalian yang kalian amalkan dari kebaikan ataupun keburukan Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang pun atas apa yang tidak ia amalkan Allah tidak akan mengadab siapapun atas apa yang tidak ia perbuat selama-lamanya Allah tidak akan memberi ni'mat kepada orang kafir dan mengadab orang mukmin. di hari kiamat ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah meletakkan perkara pada tempatnya ia akan mengazab orang kafir dan memberi nikmat kepada orang mukmin sebagai bentuk fadilah karunia dan kebaikan serta keadilan dari Allah Innama hia amalukum. Hanya saja itulah amalan kalian. Fahadhadalilun ala anal jazaain nama yakuw alal amal. Maka di sini sebagai dalil. bahwasanya balasan itu hanyalah terjadi karena amalan atau atas amalan bukan karena nasab bukan karena kedudukan bukan karena keturunan qala ta'ala inna akramakum indallahi atqaakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka tidak ada seorang pun atau tidak di sana tidak ada sebuah kesempatan dan peluang Yang dengannya akan diraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali amalan yang engkau perbuat. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Selain memanfaatkan peluang dan kesempatan beramal. dan engkau tidak akan diadab kecuali atas amalanmu Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-54 Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali Atas apa yang kalian perbuat. Maka. Perhatikan dirimu. Pentingkan dirimu. Fikirkan keselamatan dirimu. Dengan amalanmu. Karena amalanlah yang akan menjadi sumber. Kebahagiaan maupun kesengsaraan ia dan bila. Semoga Allah subhanahuwataala menjadikan kita semua ahlu sa'adah orang-orang yang bahagia dan beruntung. Kemudian Allah azza wa Jalla katakan uhsiha lakum amalan-amalan kalian. Uh, lakum. aku hitung untuk kalian ini termasuk fadilah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala bahawa Allah menghitung amalan-amalan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan menuliskannya dengan perantara al-hafadha al-malaikah para malaikat yang bertugas menulis mencatat amalan Bani Adam perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan Bani Adam sebagai dalil tentang keutamaan dan rahmat Allah kepada mereka Allah tulis Allah hitung Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh sedikit pun kepada amalan-amalan mereka. Tetapi mereka makhluklah yang butuh. Bersama dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya dan tidak menyanyiakannya. Allah berfirman, إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا Kami tidak menyanyakan pahala orang yang berbuat amal kebaikan. Al-Kahfi ayat 30. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-56. Wala nudiu ajaral muhsinin dan kami tidak akan menyanyiakan pahala Para orang yang berbuat kebaikan dan dalam surah Al Baqarah 143 empat puluh tiga Wamaka Nallahul imanakum Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian amalan kalian maka Allah subhanahu wa taala mengetahui amalan bani Adam tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya. Allah memberi tugas kepada para malaikat. Yang mereka mencatat menulis amalan Bani Adam baik maupun buruknya. Lalu di hari kiamat mereka akan diberi lembar-lembar catatannya yang di dalamnya tertuang catatan amalannya dan mereka akan dihisap atasnya maka di sini Barakallahu fiikum menunjukkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan begitu saja merasa bebas bersenang-senang berbuat kefasikan Berbuat ke kekufuran, sewenang-wenang menyombongkan diri, lalu ia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja. Bal a'maluhu kulluha musajalah ali. Bahkan amalannya seluruhnya tertulis. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah An Nisa ayat yang ke empat puluh. Inna Allah la yadhlimu misqala dharrah Wa in taku hasanatan Wa yu'ti min ladunhu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah semut yang kecil bila ia adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberi untuknya. Pahala yang besar. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata syaykh Hafizahullah ta'ala, Qala, thumma uwafikum iyaaha. Kemudian aku cukupkan. Mata kapan itu Yaumul Qiyamah Di hari kiamat di masa yang akan datang Summa uwfiikum iha kullu insanin yujaza ala amalihi khairan aw syarran Setiap orang akan diberi balasan atas amalannya baik ataupun buruk. Dan akan dicukupkan amalannya tersebut balasan atas amal perbuatannya dan tidak ada apapun yang disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. dan diletakkan alkitab catatan amal Maka engkau melihat para pendosa mereka ketakutan Atas apa yang ada di dalamnya Lalu mereka berkata Duhai kiranya Ada apa dengan kita ini? Kata Syekh menyebutkan Kitabul Malaikah Al-Hafadha Catatan para malaikat Para malaikat pengawas Allah katakan, dan mereka berkata, Ya, wailah kami malih ada Kitab. Tidak ada yang kecil atau besar kecuali yang menghitungnya. Tertulis, tertuang di dalamnya. Mereka berkata, Ada apa dengan catatan ini? Ia tidak membiarkan yang kecil tidak pulang besar kecuali dia menghitungnya. Tertulis, tertuang di dalamnya dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan hadir dan robmu tidak menzalimi seorang pun Allah juga menyebutkan dalam surah al-mujadilah ayat yang ke-6 ahsahullahu wa nasuhhu <tik> Allah menghitungnya dan mereka telah melupakannya anta <tik> tansahu engkau lupa Engkau melupakan amalanmu Walaka annaka fa'alta syai'an Seakan-akan kau tidak pernah berbuat apapun Saya tidak pernah berbuat begini Jangankan sepanjang itu, sebanyak itu, selama itu Kita saja baru beberapa hari yang lalu Beberapa pekan yang lalu Berbuat sesuatu kadang lupa Saya tidak pernah berbuat, saya tidak pernah berucap Lupa Ahsahu allahu wa nasuhu Allah menghitungnya Dengan sempurna Padahal mereka telah melupakannya Seakan-akan engkau tidak pernah melakukan apapun Walakin huwa mudawwanun alaika Tetapi ia tertulis Rapi lengkap catatannya Wasatuwajihuhu yau yawmal qiyamah dan akan kau jumpai di hari kiamat. Ikhwani fi din ma'ashir muslimin, rahimani warahimakum Allah. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa kita akan dilalaikan, akan dilupakan. Kita selalu berada dalam pengawasan Allah Dalam pandangan Allah Tidak ada apapun yang tersembunyi Dan tersamarkan baginya Diawasi di kanan dan di kiri Qala ta ta'ala Ma yalfidhu min qawlin illa Ladaihi raqibun atid tidak ada ucapan apapun yang kita lafadzkan kecuali ada malaikat pengawas idyatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'anil qa'id ketika dua malaikat mencatat duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri qa'idul laka mujalisul laka wa anta tarahu minal malaika duduk terus mengawasi kita tidak melihatnya, malaikat malam dan siang sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah Yataaqabuna fikum malaaikatun bil-laili wa malaaikatun bin-nahaar Sini berganti bolak-balik kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang Yang bertugas jaga malam dan jaga siang pertemuan mereka yang naik dengan yang turun pada dua waktu solat yaitu solat asar dan solat subuh Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata syihqala faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, ay jaza'an hasana, balasan yang baik, Falyahmadillah, maka makanda'ala dia memuji Allah, jangan ia mengatakan ini karena usahaku, Kerana akulah yang meraih dan mendapatkannya. Bahkan hendaklah dia memuji Allah Jalla wa'ala. Kerana fadilah itu datangnya dari Allah dan amalan kita tidak menyamai apapun. Kalau seandainya kita mengerahkan segenap kemampuan kita malam dan siang, amalan kita tidak sebanding dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah lah yang memberi karunia dan fadilah kepada kita. Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan. Sebagai bentuk karunia darinya. Maka jangan engkau mengatakan ini karena usahaku. Aku memang pantas mendapatkan ini. Bahkan handa'lah engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang fadilah itu datang dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Qala wa man wajada ghaira dalika. Dan barang siapa mendapati selain itu. Ya'ni ghair al-khair bukan kebaikan. Fala yalumanna illa nafsah. La yelumana illa nafsa maka janganlah ia mencelah kecuali dirinya sendiri jangan menyesali kecuali dirinya sendiri karena itu terjadi disebabkan dirinya dan amalannya Inilah yang sudah engkau persembahkan untuk dirimu. Jangan menyalahkan dan jangan mencela siapapun. Atau engkau menyatakan ini zalim? Atau engkau berkata aku tidak mengamalkan ini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Ini hanyalah balasan atas amalanmu. Amalan yang dikerjakan. Kecil maupun besar. Engkau akan membacanya dengan sempurna dan tidak akan sanggup untuk diingkari. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat ke-14, Iqra kitabak. Cafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Cukuplah engkau menjadi penghisab atas dirimu sendiri maka hendaklah engkau kata syaykh hafizahullahu ta'ala mengetahui ini dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya ini adalah hadis yang sangat agung dahulu para salaf benar-benar mengagungkan hadis ini mereka takut dengan kandungan yang ada di dalamnya bila mereka membacanya Makna yang luar biasa, jelas, tidak butuh untuk bersusah payah dalam memahaminya. Bisa difahami oleh orang awam sekalipun atau seorang pelajar, orang yang berilmu. Hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Bahkan kata Syekh Hafidhahullahu Ta'ala Abu Idris Al-Qaulani Rahimahullahu Ta'ala Apabila membaca hadis ini beliau berlutut di atas kedua lututnya. Ini menunjukkan menggambarkan beliau tidak sanggup berdiri. Begitu sangat meresapi dan takut dengan apa yang ada di dalamnya Kwanifiddin Rahimani Warahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan bimbingan Kepada kita Untuk benar-benar menjadi Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang Mementingkan keselamatan Dirinya Akhiratnya terutama Mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, Ikhlas semata mata, -mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.